Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala, ala, ala wa Kiwa na mfululizo wa darsa zetu ya Quran, Tuna katika tafsiri ya surati Hud ya 11 yenye aya ana sema katika alif la hili ila alif la amrani kama tulivyokueleza katika sura iliyotangulia maelezo yale ndiyo yanarejea tena katika mahala kama hapa kitabun uhkimat ayatu hichi ni kitabu kilichopangwa vizuri kwa ufasaha na uhikma aya zake Thuma fusilat kisha zikapambanuliwa min ladun hakimin khabir kutoka kwa Mwenyezi mwenye hekima na mwenye ujuzi wa habari zote. Hii ni aya ya pili nasema Allah ta'budu illa Allah. Msijemka mkimwabudu isipokuwa Allah. Innani lakum minhu hunadhirum wa bashir. Hakika mimi kwenu natoka kwa Mwenyezi ni mkhofishaji wa adhabu kwa wale watokao kwa maasi na makafiri wa ni limtoaji wa habari mzuri za kufurahisha kwa wale waumini wenye kutekeleza ta'mim zima wa, wa anistaghfiru tena tana kimboningine mnalotakiwa mtake msamaha mla wenu mlezi wenu mumba wenu thumma tobu ilahi kisha mtobie mkifanya hivyo yumatekomta mataan hasan atakupeni starehe nzuri ya maisha dunia. ila ajali musamma mpaka kufikia muda wenu uliopangwa wayote kuladhi fadlin fadlahu muzingu atampa kila mwenye fadhila, fadhila zake wa una kama mtaipa mgongo fa inni akhafu alaikum adhab yaumin kabir bas mimi naogopea kwenu kuja kukufikeni adhabu ya siku kubwa siku nzito siku ya kiyama aya nne anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ila lillahi marji'ukum kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo yenu nyote wa huwa ala kulli shay'in qadir na ya kila kitu ni muweza. tano ala innahum zindukeni mfahamu hakika ya wanafiki yasnunun sudurhum Wanainamisha sha vyao li yastakhifu minhu wa wajfijimunizungu asiwaane wa ala zundukanen mfahamu hina yastagashuna thiabahu Pale wanapo difinika zao wa kujificha ili munizungu asiwaane basi hiyo ni kadhibure ya'lamu ya ma wa wama yu'linun munizungu anajua kila wanachokificha na wanacho Innahu Yeye ni Mwenyezi Mungu anajua kilicho ficho ndani ya nyoyo, siuze kilicho ndani ya nguo. Hii ni aya ya mwisho ya juzuu ya 11. Mwenyezi Mungu anasema, "Wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allahi isquha." Katika juzuu hii anasema Mwenyezi Mungu, "Hakuna kiumbe yoyote anayetembea katika ardhi mkubwa nkuwae mdogo, awe mrefu, awe mfupi, awe mnene au mbamba, awe mwenye cheo awe mwenye aleta Ila Ilaa ala Ispokuwa Isipokuwa kwa Mwenyezi ndiko ziko riziki zake. Wa ya'lamu mustaqarraha Mwenyezi matuo yake, makazi yake ya kudumu ya muda mrefu, wa mustauda'aha na makazi yake ya muda mfupi kullum fi kitabi bi yote hayo yako katika kitabu kimewekwa hapo aya 7 naseme zingo wahuu khalaka samawati wal ard -al. niye umba mbingu na ardhi fi sitte ayam katika muda siku sita wa kana arshuhu ala al kabla arshi yake tukufu ilikuwa inaelea kwenye maji kaiumba akadirisha mwenyewe subhanahu wa, wa ta'ala kwa viumbe wake wale atakaoonyesha liyaabluwakum ayyukum ahsanu Ili kukutieni mtihani ilaykukutayni na mujwilkana namdhirike mujuaniyawniw Na kila mmoja ajiyya nafsi yake nani munyamal njema, nani munyamal Ili ila liqwamal hisab wala in kulta na ma utasema muhammad innakum mab'athuna min ba'di almaut mukaambiya zako hao yinyi baada ba'da kifo la yaqulunna allatheena kafaru watasema tasammakufeeri in hadha illa mubin Haikuwa khabari khabarihi yanawilu muhammad isipokuwa ni uchawi uliobai wala in akharna anhum alazaba ila ummatin ma'duda na kama tutaichelewesha na wao adhabu ili wajwakutane na umate uliokushapangwa kuletwa katika dunia la yaqulunna wa tasema kwa kejeli na jeuri kabisa ma yahbisuh kitu gani kilichoziuia hiyo adhabu isije? Ala yawmayatihim Mwenyezi Mungu anasema zindukaneni mfahamu siku itakapoaji adhabu hiyo laisa na anhu hakuna cha kuiondosha au kuigeuza adhabu hiyo. Wahaka haqa bihim natawashikia wao ma kanu bihi yastazun. Ile adhabu waliokuwa wao wakifanya shere na tashtiti na kejeli. Aya atisema Mwenyezi Mungu wala in adhakana al insana minna rahma na nad'o tukamunjesha mwanadamu kutoka kwetu esani thumma nad'anaha kisha kutokana na, na machafu yake ya vitendo na kutokw yake kushukuru innahu la yausun kafur hakika mwanadamu huyo la yausun akuwa, anakuwa mwenye kukata mwenye kabisa kafuru mwenye kukufuru wala in adhakanahu Naumaa, baada masaj, na ma baada dharra amsaj na kamtamweonjesha mwanadamu huyo tukamweonjesha nema baada ilamfika, mba, ya dhara iliyomfika la yaqulanna dhahaba atuani. Ata atasema kwa kujifakhari kabisa kwamba yameshaondoka kuepukana na mimi ma'o yameshaondoka maovu kuepukana na mimi Innahu la farihun Hakika haki mwanadamu huyo anakuwa mwenye furaha na fakhari illa alladhina sabaru Isipokuwa wale walio umilifu ya mitihani ya Mwenyezi wao wa amilu salihati wak na wakafanya mazuri kwa tae mula wao ulaika lahum maghfiratun wa ajirun kabir hawa wao watapata msamaha kubwa na malipo makubwa fala'laka tarikum ba'dama yuha ilayka huenda ay Muhammad ukaacha baadhi ya yale ambayo yanatumwa kwako baadhi ya yale, yanaletu kwako kunuo kwa kwa kwa kwa wake wenda ukaiaacha wewe wadhai kunu bei sadruk ukafinyika kwa hayo moyo wako An yakulu kwa sababu wao wanasema laula unzila alai kanzuna au jaa maahu malaku kwani huyu Kanzi ya hazina hapa kuteremsha naye hazina ya mali kubwa au jaa maahu malaku akaja pamoja naye malaika akawa nakonda pamoja waambiye inama anta nadhir wewe ni mkhofishaji tu wewe si muamuzi wala si umteremshaji wa wahai wewe una na wahai rahi unateremshwa na kutakiwa kufikize kwa jamii wallahu ala kulli shay'in wakeel mwenye tu Ndiyo ya peke yake kila kitu ni mwenye wakil shahidi, shahid ndio kila kitu mwenye shahidi shahid ni mwekleshaji mwenye kushuhudia Am yakuluna iftara wanasema makafiri wa maka, na wanaafiki wao huwa Muhammad hicho kisomo alichokisoma na ichi, ichi. amekibuni mwenyewe na kizua tu qul waambiye fa'atu bi'ashr suwar mithlihi Basi na nyinyi ikiwa kuzua kitu kama hichi ni rahisi na nyinyi deteni sura kumi tu muftara nza za kuzua wad'u manista'atum na waiteni mnawataka kuwaita waje kusaidieni min dunillahi asyku ya munjezim in kuntum sadikin so kama yini nasema kweli kwamba Muhammadi anabuni katika kisomo hiki fa illam yastajibu lakum na kama hawa wasaidizi wenu hawakukuitikeni wakaja kuungana nani mkabuni na yeye hiyo qur'ani mkazua kama halifa zuha muhamadi kumna vusema fa alamu annama unzila biilmillah jueni ya kwamba qur'ani imeteremshwa kwa ilmu ya munjezimgu wa alla ilaha illa huwa ana qamba hapana mwingine anastaki kuabudu isipokuwa yeye fahal antum muslimun kwa nini hamsliemi kwa nini hamsliemi hieni isfahamu bimaana al-amri ay aslimun kuweni wa islami. man Mankana yuridu hayata dunia. katika aya hii na 15 yoyote aliyekuwa anataka starehe za dunia niwafii إليهم Nwa fi ilaihim tutatakelezea amalahum amala zao fiha humu huma duniani wa hum fiha la'ib khasuna nawawu dunyia hawa topunjwa ulaikal ladhin laisa lahum fil akhirati illa الnaar. na nar nahawandio wale ambao akhir hawatokuwa na chochote kingine watakachokipata isipokuwa moto wa habita masanham yatafaramoka yafutlikum mbali yale wale yafanya yote ya wema thia ya duniani. dunia batilum ma ya yamalun. Kitabatilika chochote alichokuwa akifanya. Alipokuwa alifanya mema vipi mazuri medam hawakuamini kwa Mwenyezi Mungu basi ya zitakuwa ni bure. Haba amanthura. Kwa sababu ni amali ambazo zimefanywa hazina nia, njema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anasema katika aya ya 16 ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an hao ndi wale ambao hawata na fungu lolote akhera isipokuwa moto Wahabita masanahu ma sana fiya yatabatilika yale yale yafanya duniani wa batil ma kanu ya maluni suala afaman kana ala bayina hivi yule aliyokuwa yuko katika ubainifu mrabbihi kutoka kwa momba wake mlezi wake ambaye ni mtumi Muhammad wa sallam wayatluhu shahidun minhu na akawa ubainifu anausoma kumsomea yeye shahidi kutoka kwa Mwenyezi mtu huyo wa kitabu na kabla ya kitabu hichi cha Qurani kimeshatangulia kitabu Musa kitab ya Musa, taurati wa rahma, kikiwa ni kiongozi na esani, malaika yuaminuna bihi nahao waliokuwa wanakisoma taurati wanaamini kwa hiyo taurati wanaamini qurani waman yakfur bihi na yote atakayekufuria Kur'ani, min alahzab katika makundi yao ya watu fannaru maw'iduhu basi ahadi yake ni Mawt ndio ma ahadi yake. Maamuzia kote tamalizie mtoni. Fala takufi imriatin minhu. Basi we Muhammad usiwe na shaka yote. Usiwe na matatizo minhu na Qurani. Innahul haku Qurani ni ya kweli tu. Ni hakweli ni haki mrabika kutoka kwa Mumba wako, mlezi wako. Walakin akthara anas la yominuna Lakini wengi wa watu hawamini. Wa man afla mima iftara ala Allah kadhiban katika aya ya 18 mwenye zangu ni nani mwenye kuudhulumu nafsi yake kumshinda yule aliyezua kumzulia Mwenyezi wongo uongo ulaika yu'raduna ala rabbihim Watu hao watahudharishuna mbele ya muumba wao mlazi wao wa yaqulu ashahadu na watasema mashahidi watakashuhudia mavu yao haaula illadhina kadhabu ala rabbihim ya rabbi hawa Ndiyo wale ambao huko duniani walimzulia mala wao walimzulia mlezi wao ala zindukaneni mfahamu laana tullahi ala walimin laana ya mwenyezi Mungu itawashukie madhalim wenye kupeleka ibada mahala sipo madhalimu wenye kupeleka mapenzi mahala sipo madhalimu wanaofanya amali zisizokuwa vinatakiwa aladhina yasudduna sabilallahi ambao madhalimu hao wanazuia watu kuepoesha na taa Mwenyezi Mungu ha iwajan wanaitafutia kila njia dini ya Mwenyezi Mungu kwa mipindo pindo wa bila akhiratihim kafirun ambao akhirah wanaikufuru wanaikanusha. ulaika lam yakunu mu'jizina hao hawakuwa wenye kushinda mbele ya Mwenyezi hawasiyao kama walaikalam yakunu muujizina fila ardhi si ny kushinda katika dunia wa wamakana lahum min dunillahi min awliya Na wala hawana mbele ya mwenyezi Mungu asiyekuwa yeye hawana nusuru yoyote nusuru wao mtetezi yoyote atakaywatetea hawana yubaa aflahumul adhabu itafanywa maradufu juu yao adhabu wa ya sam'a kwa vile kwamba hawakuwa wakisikiliza vizuri navotakiwa wasikilize ma maelezo ya Mwenyezi Mungu wa ma kanu na kwa vile ambavyo walikuwa hawaiangalia miujiza ya Mwenyezi Mungu ya inavyostahili kuangaliwa ulaika alladhina khasiru anfusahum hawa basi ndio waliwa zidia hasara nafsi zao wakaziangamiza wa dalla makanu ma kanu yaptaruni. na zimepotea zile imani ambazo walikuwa kizisua zile itikadi zao zote ambazo zilikuwa kizisua zimekwenda na maji zimefutikilia mbali Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala la jarama hakuna wasiwasi hakuna shaka hii ni hakika an hakika ya wao fila akharati hum siku ya kiyama wao ndiyo wana kula hasara hao ndio watu watokuwa wakula hasara siku ya kiyama akhsarun walahu khasaranna no. inal ladhina amanu wa amilu salihah na hakika ya wale walio wa muamini mwenyezi na mtume wake na malaika na vitabu vyake na siku ya mwisho anagesha akayafanya mazuri kutekeleza sala tano zaka funga haji na mengineyo ndio wamele salihah wa akhbatu ila rabbihim Na wakawani niwa nyenyekevu kwa mlezi wao mwenyezi Ulaika ashabu jannah hawa ndio watu wa peponi hum fiha khalidun Waundani ya pepo huwatabaki milele allahumma janna minhum mathalul fariqayn mfano wa makundi mawili la waamini na makafiri kal a'ma Wa asam wal, wal basir Kundi la makafiri ni kana vipofu na viziwi. Na kundi la omini kana nusikie saume ni kama mwenye kuona na msikivu. Je, makundi maele haya hali ya stawi yani yanalingana yana lingana kwa mfano. Afala tadhkaru qanina Kaini, mkitako, mfikiri mlinganishe, mwaze mpe ili muweze kufikia wa sahihi, uamuzi sahihi juu ya imani zenu. Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema katika aya hii ya 25 ya surah akiwa kianza kuleta mfululizo wa visa wa mitumi tofauti anasema Walakad arsalna nuhan ila kaumi, kwa hakika tulimtuma nuhu kwa jamaa zake na yeye akawambia inni lakum nadhirum mubin ميمكنو من خوف شاج و ظاهر الا تعبدوا الا الله مسيئ مكم يعبدوا سوى الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ميم انكم غوبني عذاب يسق ين يومه سيك يا عذاب يسق مباي عذاب هينا وما وقال الملاء من waakasema wakubwa ambao wamemkufuru Mwenyezi katika jamaa zake Noah manaraka ila illa basharan mithlana wa Noah mure sisi hatukuoni wewe isipokuwa ni mwanadamu kama sisi wewe mwanadamu tu kama sisi wamanaraka tab'at ila alladhina aradhiluna aradiluna ba'd na hatuoni wafuasi wako wanokufuata wewe ispokuwa ni wale watu wajinga kabisa wasiokuwa na akilwa anza, anza sasa kufahamu u, u, ulimwengu na maendeleo ndi ndio wanokufuata Wamana mana ra lakum alaina min fadl na hatuoni kwamba nyinyi mna yote yoyote juu yenu bali nadhunnu kum kadhibin ni nyinyi ni waongoto tu akasema ya kaum jema zangu yote haimi naoniambia hivi kweli nyinyi mnafahamu ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin hebu nipeni habari ikiwa mimi nitakuwa niko kwenye uongofu mirabbi kutoka, wa kutoka kwa wangu mlezi wangu waatani rahmatan minende na kanipa rehema yake kutoka kwake kanipa utume faumiata alaikum lakini ukweli huo na ufadhila hizo zikajificha kwenu anuzimkumha tutaweza kukulazimisheni wa antum laha karihun wakati nyinyi mna ukweli huko kweli huo Tawa, hatuwezi hatuwezi kabisa wa ya qaumi enjama zangu nyi la asalukum alayhi mala nataka mfahamu kwamba mimi sitaki kwenu kwa kufikisha ujumbe huu wa Mwenyezi Mungu mnipe yoyote in ajiria illa ala llah hayakuwa malipo yangu isipokuwa kwa Mwenyezi wa ma ana bi twar lil amanu na mimi siko tayari kuafukuza wale wale waamini kwa sababu ya unyonge wao. Meadamu wamemwamini mwenye Mungu na imani na inayostahiki ya imani sahihi, hao ndio ndiko kuwa nao. Ninyi mkitaka mtakuja mtaungana na wao, hamtaki basi. Innahumu rabbihim, kwa ni wao watakutana na Mola wao. Walakinni araqu qauman tajhalun. Lakini mimi ninachokiona ni kwamba ninyi ni watu wa jinga kabisa, hamfahamu kaendelea nukoambia jamaa zake katika aya hii ya thalathini wa ya qaumi man yansuruni min min Allah in yani jamaa zangu nini nani atakayekwenda nitetea mimi mbele ya Mwenyezi ikiwa nitawafukuza mimi hawa afala tadhkaru ifonyenye hamkumbuki ham mkafahamu wala akulu lakum indi khaza'inullah na ikiwa mnani daima alimni ni daimali, njini, mimi si kwambieni mimi mtajiri nilichojitangaza mimi mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu nilimjumba Mwenyezi Mungu anatumwa ni ni kwa nini kuja kukuongozeni kuna kuelekezeni kwenye mwongozo sahihi waibade, zingu, wa ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala si kuja kujitangaza utajiri wala aalamu ghaiba na wala sikuja kuja kukwambieni kwamba mimi ninajua ya siri ya Mwenyezi za mwenye zingu, ninajua mambo ya siri ya Mwenyezi za Mwenyezi Mungu hivyo mimi wala akulu inni sijasema kwamba malaika wala akulu lil ladzina tazdali na wala sijasema wala sitosema kuambia wale ambao wanadhauruliwa na macho yenu la yutiya humu Allahu khaira kwamba hatawapa Mwenyezi Mungu khairi Allahu a'lamu bima fi anfusihim Mwenyezi ndiye anejua kilicho moyo ndani ya nyoo zao ndani ya nafsi zao inni mimi idhan Nikifanya hivyo mnavyotaka nyinyi la minaw Nitakuwa ni miongoni mwa watu walio nafsi zao Katika aya ya 32 anasema Mwenyezi Mungu "Qalu" watu hawa ambao tumenua walisema kwa viongozi wao "Ya Nuh, ewe Nuh, we kad jadaltana fa aktharta umekuwa mjadil, mjadiliko mkuu wewe umezidi mijadala yako kutujadili sisi sasa ndio sisi hapa tu kwa mimi faatinaa bima taaiduna tuletee tu hiyo adhabu mnotulishia in kuntumina sadiqina ikiwa wewe unasema kweli kwamba tusipokufuata wewe tutaangamizwa basi alete tu hayo maangamizo sisi hatuko tayari kukufuata wewe kala akasema nohu Inama yaatiikum bihi allah Atakay kuleteni hayo mateso au adhabu yoyote ni Mwenyezi mgu. sio mimi Inshaa kama akitaka Mwenyezi Mungu kukuletea adhabu ataidaa wama antum bi Nachotaka kuambia kitu kimoja tu ni kwamba nyinyi hamjashinda wala hamshindi mkanusurika na adhabu ya Mwenyezi Mungu ambapo atapeleka wala yanfa'ukum nusuh wala hata kusaidieni nyinyi na saha zangu kwenu in aratu an ndikapopenda kuko na sehemu ili mnusurike na ikawa ni hakuna seheka haitokusaidia in kana allah yuridu an yubaka ikiwa mwenyezi Mungu ameshaamua upotevu wenu na maangamivu huwa rahmukum yeye mwenyezi ndiye mlezi wenu ndiye momba wenu Wa ilai tuljaun na kwa kee to siku mtarudi mtarejeshwa amyakulun bal wanasema futarahu wanasema kwamba Muhammad hichi kisoma cha korana mekizua. Kwa hiyo iniftaraituhu in iftara ikiwa kisomo ichin mekizua mimi basi juu yangu madhambi yangu ya uzushi. Wa ana bari'um mimma tujirimun, Na mimi niko mbali kabisa wala hayanigusi madhambi mnayofanya nyinyi. hayanigusi kabisa. Na katika aya hii ya 36 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa uhiya ila Nuh palepelekwawahai kwa wahai kwa mtume kuambiwa annahu hakika ya hali halisi ya mambo yalivyoshafikia ni kukueleza wewe Nuh la umina min qawmika ila man kada amana usitarajie kuamini katika jamaa zako ispokuwa wale walio kushamini hataaminipo hataaminipo tena mwingine falata batais bima kanu yafalun kwa hivyo usije ukawa na masikitiko na man kwa mabaya watakao watakao wana wakiyafanya wasnaa la lakufanya wewe tunakuelekeza ili wako, uokokane wewe na watu wako waliokufuata tengeneza jahazi wasnaa alfulka itengeneze jahazi biayuna na chini ya uongozi wetu wa haina na wahai wetu ni maelekezo yetu wala khatibni na ukisha itengeneza jahazi utaingia wewe na wafuasi wako waumini, den kinga usije ukani sema cho lote kuhusu fili lazina zalama kuhusu wale wale madhalim inahumuguraku wa watariki usije ukaniuliza ukaniataka itakuwa yajibase wale ndugu zangu ndugu zangu wa kwezangu wa jamaa zangu hao sitaki unitajika kabisa inahumuguraku wa watariki wayasnaa fulka wenzangu anatumbia kwamba Nuh akaingia kutengeneza jahazi wa kullama marra alayhim mala ummin qawmi nakila anakum karibu yake kikundi cha watu katika jamaa zake sakhiru minhu walikuwa wanamfanyia sheher na, na kejeli oh jana mtume leo fundi saramala. قال akasema: santa antaskharu minna nuhaka ikiwa natufanya sista shtate na chere fa inna nasaru minkum na sisi yu, yu, shi, na, na kichek ni na cheka sana fasawfa taalamuna mtafikia kujua nyinyi kwa wote bila mtajua siku moja maiya atii adhabun yukhizi mtamjua atakaeshukiwa na adhabu ikamdhalilisha hilo alaihi adhabu muqim na ambaye itamshukia adhabu ya kudumu basi aliendelea noa kujitengenza jahazi hata idha jaa amruna mpaka ilipokameleka na ikaja amri yetu ya kumwokoa Nuh unaamini na kugharikiisha wengine wafara tanuru likafara maji tanuri la mikate inasemekana kwamba kulikuwa na tanuri la mikate mzamfanywa mikate akiuza basi lekatimbuka chemchemu kuanzia hapo kulna tukamwambia Nuh ihmil fiha pakian dani jazi yako min za ujaini katika kila kiumbe mke na mume Thinainu, wawili wawili wawi lawili na wa nuj familia yako aile yako yote illa man sabaka alayhi alqawlu minu. Isipokuwa yule aliyekushadhibitikiwa na kauli ya kuangamia kama vile yule mkewa nuhu. mke wa nuhu aliyekushadhibitikiwa na kauli ya kuangamia kwa hivyo yeye hakuingia katika jahazi na ndugu yake nuhu. ndugu yake nuu kanaan kanaan bin katika jahazi kwa sababu alikushatanguliwa na neno la adhabah kwaebo de munyenzingu akamwambia illa man illa man sabqa alayhi alqawlu wa man kan wa man amana wakio wote wale wale waamini wa ma amana ma Ila kalili. qalil lakini hawakuwa wale kuamini wa ni pamoja na nuhi, yesakuwa watu wachache tu katika familia yake familia ya ailah yake ya ya. waqala kasema noe kwa agizo la munyenzingu irka fiha, فيها ingieni ndani ya jahazi bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu majiraa kumwa kwa kenanga wa mursaha na kutia kwa kenanga kumwa kwa kenanga bismillah hakuna na tanga wala mashine nakutia kwa kenanga bismillah inna rabbi laghafurur rahim hakika Mola wangu ni msamehevu na mrahimu wahiya tajri mizingwanas anaisimliya jahazi ilivyokuwa. jahazi hiyo ikawa inatembea bihim pamoja na watu wa, na shena ya watu hao waliokuwema na wanyama waliopakwa inatembea fi mawjin kaljibali katika kama uimbi kama milima wa akamwita nuhu Aka mwanawe wakana nuh manaway wa kana ambaye alikuwa akajitenga kwenye jabali kwenye mlima mkubwa akamwambia ya bunayr Ewe mwanangu njoo upande pamoja nasi katika jahazi hii ndio jahazi ya usalama tu yake hii wala takum na alkafirin usije ukawa umebaki pamoja na makafiri usibaki pamoja na makafiri kala kijana huyo kwa ukaidi wake akamwambia baba yake saawi ila jabalin ya asimuni min alma mimi niache Ntapanda mimi kwenye mlima ule mlima ule hifadhi mimi na maji hayafiki kule kala alimwambia anao la asima alyoma min amrillah hakuna hifadhi leo ya kumwepusha mimi yoyote na amri ya mwenyezi Mungu illa marahima isipokuwa alirahimiwa wahala bainahuma almawju fakana min almughraqi naka wazuiya baina ya mtoto na baba baina ya baba na mama ikazuia mawimbi wakawa na toto huyo mmenalmugraqina katika katika jumla ya watu waliogharikishwa wa Wakila, kisha baada ya kushapita hukumu hiyo ya kugharikishwa wao wote pakasema ya ardhub ake. ewe ardhi yameze maji yako wa ya samao aklii na wae mbingu zuia tena kunyesha mvua wa ghidan ma kwa hivyo yakanywa maji na ardhi wakudhi ya al al-amru liqali shabitishwa eh, lilo kusudi na Mwenyezi Mungu ala aljudi na jahazi kati ya nanga kwenye mlima huo wa musal wa qila bu'dal lilqawmi alzalimin wa na umbali ulioweka mbali na rehema ya Mwenyezi watu ambao ni madhalim wanada nuhun rabbahu Nuhu akamwita akamlingania mola wake fakala akasema rabbi ewe mola innabni min ahlii poi anambia chukua wewe ndene hiyo min kulli zawjaini wa ahalaka na huyu mwanangu huyu kanani ni katika wanangu huyu mbona sikuwa ya rabbi Wainna wa ina waadaka alhaq na ahadi yako ni ya kweli wa anta ahkamul hakimin na wewe ndi hakimu wa mahakimu lakini mbona mwanangu nimemkosa qala akasema mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumwambia noa ya noaewe inahuwe inahuwe si mna hu ahlika huyule hakuwa katika aile yako Innahu amalun fa Yule amekuwa na vitendo vikose vizuri fala tasalni ma laysa laka bi kwa hivyo usije niomba jambo ambalo huna ilmu nalo inni a'idhuka na kuonya. Antakuna takuna min ukawa katika wajinga. ka akasema nuh rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laisalimi bihi ilmi najikinga. najikinga ni mungu kani Nika kuomba wewe tena jambo ambalo sina elimu naro wa illa taghfirli wa tarhamni na kama hukunisamehe ndio na ukanirehemu aku minal khasirin nitakuwa katika watu wale kula hasara qila fakasema ya nu ibnuhu ehibitu bisalamin Jahazi ikesha kutianaanga shuka pamoja na amani indio kutoka kwetu wabarakatuhalaika na baraka nyingi juu yako wala umam na juu ya kundi la watu waliokuopa majanawe wa umamu kundi lingine la watu sanu matehum litakalozaliwa kutoka na how do now tutawapa maisha mazuri thumma ya masuhum minna adhabun ali tutawapa maisha mazuri kabisa sasa sahau lakini mwisho wetu itawafika kutoka kwetu adhabu ambayo inauma mzee anasema subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake muhammed saw wa salaama habari hizo basi min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ni katika habari zilizotoka mbali kabisa tunazituma kwako tunaleta wake kwako ma taalamuha ta hukuwa huku wewe ukisijua hizo anta wala kaumuka wewe wala jamaa zako min kabla hatha kabla ya kukushia hii qur'an kabla ya kukushishia qur'an ulikuwa hujui fasbir innal a'qibata lilmuttaqin basi hebu humilia humilia matokeo mema ya pamoja na Mwenye Mungu Wa ila aadi. tulimpeleka vile vile mtume Hudi kwa kabila la Ad tulimtuma akahu mhuda. wa ila Ad akhao hum Kwa wa kabila la Ad tulimpeleka mtume wao ndugu ya Hudi kala akasema ya qaumi ebudu Allah in jamaa zangu yini muabuduni Mwenye Mungu ma la kum min ilahin ghayru hamna yini Mungu kuabudu si kwa In antum illa muftarun hamna lidd nalo nini, ispokuwa nini, ni qawmi, la kushika nyinyi isipokuwa nyinyi ni wazoshi tu ya qaumi la as'alukum alayhi ajra jamaazangu nyi mimi sikuombini juu ya kazi ninayofanya sikuombini ujira in ajriya illa ala alladhi fatarani hayakuwa malipo yangu isipokuwa juu ya yule aliyeniumba afala taakiluna. kwa nini namtumia akili waya qaumi staghfiru rabbakum jamaazangu nyi mtakeni msamaha muumba wenu mlezi wenu Thuma tubu ilayhi kisha mrejei kwake Yurusili samaa alaikum idrara mkifanya hivyo atayapeleka mvua mwenyezi Mungu kwenu iwe kuzunguka kwa mwaka kwa mwaka kwa mwaka kwa mwaka kwa pindi vyote mi, vine vya mwaka wayzidkum na atakongezeneni quwwatan nguvu za kiwiliwili na akili ila quwwatukum pamoja na nguvu nazwa wala la tatawalla mujrimeen wa la kwa geuka ni matwanya dhambi Msi, kwa waasi qalu wakasema jamaa hao umati wa hudi, ya hudi, ewe hudi we, maji itana baina tin huja ya hoja nzuri za kukamata sisi wa ma na nahnu bitariki ajhatina na wela sisi hatuko tayari kuache wangu wetu ankaulika kufuata maneno yako wa ma nahnu lakab mu'minin na hatukuwa sisi kwa wewe kukuamini. Inna kulu hatuna tunachosema illa itaraka ba'dhu ali hatinabi suud. rabla warabla. Unaozekana wewe umeshasibikana na ukorofi wa baadhi wa wangu wetu eh kwa kukuharibu akili. Qala akasema Hud inni ushidullah. Mimi namshuhudia Mwenyezi Mungu. tena na nyinyi shahidieni anni bari'u mimma kwamba mimi niko mbali kabisa nimebariana niko mbali kabisa na huo ushirikina na wenu. Ushirikina mnaumshirikisha Mwenyezi Mungu mendoniye asiokuaye. Fakiduni jamia. Kwa hivyo e. hebu fanyeni hivyo vituko vyenu vyote mlivyonavyo. Thumma la tunziruni kisha msinipe muda. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi. Mimi ninamtegemea mwenye Mungu muda wangu. Ndizi wangu. Wa rabbikum na wenu. Ma min dabbatil illahu wa na dinasiyataha. Hakuna kiumbe kinachotembea katika ardhi ila mwenye zingu amekidhibiti utosi wake. Inna Rabbi ala sirati mustakim Hakika mula wangu yuko katika njia iliyonyooka. Fa inta kama wataipa mgongo faqad ablagatkum tukuma wassadtu Kama mtaipa mgongo maadha haya na miongozo hii na ujumbe huu basi mimi nisha, osha mikono yangu Nimeshakufikishieni ujumbe ambao nimetuma nao bihi ila ikumu kwenu. Wa rabbi na ataleta laa munyezungu wangu kauma watu wengine ghaira kumsiokuwa nyinyi baada ya nyinyi kushe kuangamizwa. Wala tadhuruna shay'a wala hamtundhuru munyezungu chochote inna rabbi ala kulli shay'in hafiiz. Hakika Mola wangu hujua kila kitu ni mwenye kuhifadhi. Walma jaa amruna munyezungu anasema ilipokuja amri yetu na jaina hudan tulimwokoa wa hudi wal ladhina aamanu ma'ahu na wale walioamini wa pamoja naye bi minna tulimwokoa kwa rehema yetu na jainahu min adhabin na tukawaepusha na adhabu nzito katika aya hamsini na tisa, na 9 nasamzingu adun jahadu bi ab ya rabbihim nahiluka bil aad jahadu lilkanusha bi ayati rabbihim aya zama lawa wa asaw rusulahu wa kayasim imba yake ni Mwenyezi ambra wa tabau amra kull jabbarin anidi maelekezo na miongozo ya kila jabbari ambaye ni mpinzani wa haki wa fi hadhihi lana na walifuatishwa ukasindikizwa katika hii ad kwa lana ya Mwenyezi Mungu wa yaumil qiyama na siku ya qiyama ala inna adan kafaru zindukeni mfahamu. kwamba kabila la adi limekufuru rabbahum limankufur mulaw alazindukeni mfahamu Buu bu'dall liadi kumbali uliyonye uliyoathibitikia watu wa adi eh, kuepukia na rehema ya Mwenyezi Mungu na msamaha wake watu ambao kaumihudi ni umati wa mtume hudi katika aya hii ya sitini ya surati hudi allahumma jannaya karimu bitadhkirikum tafain والكتاب كان نبيه كما التابعين ولا طاع لك ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا سبحان الله احبانا الله الرحمن